Тулившись спиною до дверей та втираючи обличчя тильним боком долоні. Зі мною все буде гаразд. Просто доведеться іще трохи перечекати. Вони не знають про тебе. Вони не знають, напевно, навіть про те, чи я ще у місті. Просто слід вів сюди, а потім, потім вони його заубили». Я ж тобі казала не повертатися сюди. Він вдарив її долоною по губах, обірвавши слова. «Замовкни! Іди до своєї кімнати і лишайся там! Тепер тут керуюсь сім'я. Якщо ти спробуєш щось зробити, приєднаєшся до тих двох, яких я відправив до дітька». Щось, що він тримав у своїй правій руці, голосно клацнуло у темряві. Вона не могла роздивитися, що це було, але їй і не потрібно було цього робити. Вона знала. Він штовхнув її, і місіс Колінс повернулася до своєї кімнати і тихо зачинила за собою двері. Вона не увімкнула світло, сиділа у темряві і прислухалася. У кімнаті було вікно, але воно б їй не допомогло. Її час вилазити із вікон закінчився іще років двадцять тому. Вона просто випала, впала на землю і лежала би там безпорадно, а він... Вона чула, як він підійшов до задніх дверей, замкнув їх, виняв ключ. Отож... Вона не змогла б вибратися і тим шляхом. Потім Джері знову повернувся до головних дверей. Цього разу він більше не спускався до підвалу. Він знав, що містер Девіс не повернеться. Він знав, що йому безпечно лишатися на горі усю ніч. Хто ж міг знати про це краще від нього? Вона чула, як він постелив щось на підлозі у коридорі біля головних дверей, і влігся. Вона сиділа і чекала. Старість навчає терпінню. За деякий час вона почула іще один звук. Сірник черконув по дверях, і у щілинах під ними замерехтіло далеке світло. Потім до кімнати долинув подих тютюнового диму. Вочевидь, він скрутив собі цигарку, аби заспокоїти нерви. Це була його слабкість. Він міг вбивати людей без докорів сумління, але не міг обійтися без цигарок. Цигарок, який він сам скручував. Місіс Колінз не рухалася. Вона просто сиділа у своїй кімнаті у темряві. Вона могла чекати. Старість цього навчає. Попереду була вся ніч. Знову вона заворушилася у передсвітанковій темряві, який щодня впродовж багатьох років. Тільки цього разу Її місія була іншою не гаряча вода для гоління, яку потрібно було віднести на другий поверх, тому що містера Девіса там більше не було. Містера Девіса там більше ніколи не буде. Містер Девіс тепер у підвалі. Він лежав тихо і нерухомо, і вода для гоління йому не потрібна. Отже, місія у неї була. Вона обережно прочинила двері. Спробувала відчинити їх ширше, аби пройти, але робила це дуже повільно, аби старі завіси не заскрипіли. Хвилина по хвилині вона потрохи розширювала отвір, спинялася і знову розширювала. Та у неї було багато часу. Нарешті, розширивши прохід достатньо, вона опустилася на коліна і з повільністю слимака почала рухатися, аби вибратися із кімнати. Він лежав вздовж внутрішньої сторони дверей, немов живий людський засув, перегороджуючи їй вихід і перегороджуючи шлях, «Будь-кому». Їй боляче було лежати. Їй незручно було рухатися, її спідниця шаруділа, і вона змушена була спинятися і чекати, прислуховуватися, аби впевнитися, що він не почув, а потім знову рухатися далі. «Ближче і ближче, дюйм по дюйму!» Вона уже майже дісталася до нього». Він скрутив власне пальто і поклав його за плечі. Це був підголівник. Вона бачила, як у темряві ледь помітно прозирають на неї білі рукави її сорочки. Вони теж допомагали їй орієнтуватися. Вони та його густе дихання. І ось нарешті, через невимовно довгі хвилини чи то години, вона була поруч. Вона не могла наблизитися іще, аби не торкнутися до нього. Тепер вона могла краще розгледіти речі. Її очі більше звикли до темряви, та й темрява теж почала річати, наближався світанок. Вона бачила, що Джері міцно тримав пістолет у руці, міцно стискав його навіть у вісні, і пістолет був спрямований на вхідні двері, готовий до негайного використання. Джері міг би натиснути на гачок іще до того, як прокинувся повністю. Вона не змогла б забрати у нього зброю, навіть якби спробувала, та вона й не хотіла цього, не прагнула. Адже ніколи в житті не тримала револьвер у руках і не знала б, як ним користуватися. Вона роззирнулася по підлозі біля нього. Її обличчя було всього за декілька сантиметрів від потертих дощок підлоги. І побачила те, що шукала. Зовсім близько біля його обличчя, за декілька сантиметрів, вона побачила невеличку білу річ. Це була цигарка, яку він випалив перша, ніж заснути. Це було їй не потрібно. А потім вона побачила те, що шукала. Це лежало по інший бік від нього. У зесенькій щілині, що залишилася між його тілом та дверима. Просто маленький квадратик, стосик із білими краями. Місіс Колінз знала, що він зазвичай тримає тютюн та все необхідне у оксамитовому кисеті у правій кишені штанів. Але цю річ він завжди зберігав окремо. Це було те, що вона хотіла і чого потребувала. Тричі її рука, тремтячи, намагалася вигнутися над ним а потім опуститися і досягнути до речі. Кут був аж надто крутим. Вона не могла правильно вигнути руку, і, тремтячи від страху, за декілька дюймів від сплячого тіла вона поверталася. Якби він зробив, бодай, найменший порух у вісні, він би торкнувся до неї і прокинувся. Вона спробувала... І ще раз, цього разу зависнувши над ним усією головою та плечем. Кінчики її пальців торкнулися до предмету і підняли. А потім вона мало не втратила рівновагу, тому що тепер лише одна рука притримувала її на підлозі, доки вона це робила. Вона відчула, як її ослаблені м'язи тремтять, загрожуючи Тим, що не втримають тіло, і вона впаде на брата. Місіс Колінс сахнулася назад, якусь мить балансувала, а потім обережно почала відповзати, знову як слимак, повільно відповзати тим самим шляхом, яким і прийшла. Двері, які були за декілька дюймів, здавалися їй далекими і недосяжними. Нарешті вона досягла їх і обережно, міліметр за міліметром, зачинила. А тоді прихилилася до них спиною, зовсім як Джері, коли втікав від фараонів, і голосно задихала виснажена. Тоді глянула на свій здобуток. У правій руці вона тримала стосик цигаркового паперу. Це було все, що було їй потрібно. І це було те, заради чого вона йшла туди, де спала смерть. Весь ранок він був невдоволеним. Весь час ліз до кишені, та витягав звідти порожню руку. «Я був впевнений, що в мене ще є», – чула вона його бурмотіння. «Мабуть, я згубив їх, коли так швидко біг сюди, аби знову повернутися». Вочевидь, він забув про те, як згорнув цигарку перед сном. Чим далі, тим більш нервовим він ставав. Він нервово ходив вітальною туди-сюди, за вікнами і з опущеними шторами. Вона стояла біля плити спиною до нього, ніби нічого не помічаючи. Вона могла чекати. Вона мала цілісінький день. Зрештою, він більше не зміг терпіти. Чуєш, мені потрібен цигарковий папір, інакше я з божеволю. «Іди до крамниці і придбай там продукти, як завжди, і купи мені цигарковий папір. Якщо запитають, скажеш, що це для того старого чувака на горі, ясно?» Вона чекала на це всі ранкові години, не поспішаючи. Рушила до дверей, відвертаючи обличчя, аби він не зміг його бачити, там, намагаючись не виявляти зайвого нетерпіння. Раптом його рука важко опустилася їй на плече і притисла місіс Колінс до місця, де вона стояла. «Чекайно, чекайно!» Він примружився і глянув на неї. «А як я можу знати, що тобі можна довіряти?» «Ти ж попереджала, що будеш на їх боці, якщо я знову повернуся!» Вона мовчала і просто дивилася на нього. Раптом щось спало йому на думку. Він зловтішно посміхнувся і сказав, «Ага, я пригадав. Принеси на мені той молитовник, який лежить у твоїй кімнаті!» Вона принесла. І з тією ж кривою усмішкою він забрав у неї молитовник, поклав на стіл і наказав: А тепер поклади руку на осью книженцію, і присягни, що коли я випущу тебе звідси, ти рота не роззявиш нікому, кого б не зустріла. Хто б це не був, коп чи будь хто інший. Ти нікому не скажеш про те, що я тут. «Присягай, що ти просто купиш речі і негайно повернешся сюди!» Вона відчула, як всередині у неї завмерло серце Обличчя Джері закам'яніло «Давай, давай!» – наказував він І вона слухняно поклала руку на книгу та незворушно глянула йому вічі. «Присягаюся, що нікому не розповім про твою присутність тут. Я просто куплю необхідні речі і негайно повернуся. Без затримки. Добре, це тебе втримає». Він відкинув книжку на інший бік столу. «Я тебе знаю. Ти суворо дотримуєшся релігії і присяг». Вона тихо підійшла до вхідних дверей, і стала чекати. Вона не насмілилася сама відчинити засув і вийти. Підійшов Джері з тихою ходою, визернув крізь щілину, а тоді, тримаючи в одній руці пістолет, іншою відчинив засув та прочинив трішки двері. Вона вийшла, і двері негайно ж зачинилися за нею. Місіс Коллінс повільно йшла вулицею із кошиком для покупок у руці, як і у всі дні о цій самій годині. Вона завернула за ріг і зникла із поля зору будинку, але навіть коли точно знала, що Джеррі її не бачить, вона не поспішала. Вона пройшла квартал у інший бік і зайшла у крамницю, де завжди купувала. Коли вона увійшла, біля прилавка стояли двоє чоловіків і розмовляли із власником. Вони нічого не купували, ні, вони просто стояли і розмовляли тихими голосами, ніби ставили якісь питання. Їх тут вона ніколи не бачила. Вони обидва були у звичайному буденному одязі, але, коли вони повернулися, аби привітатися із нею, було щось гостре і проникливе у їх поглядах. Поліцейське. Вони виглядали, немов професійні мисливці на людей. Зрештою, один із них кивнув крамареві, і той підійшов, щоб обслужити місіс Колінс. Двоє перевдягнених поліцейських залишалися на місці. Вона говорила дещо голосніше, ніж зазвичай. Хотіла бути точно впевнена, що її голос долинає до тих двох копів. А ще, будь ласка, банку супу і... І, будь ласка, стосик цигаркового паперу. Комірник засміявся. «Не втримався від жарту. О, тільки не кажіть мені, будь ласка, що ви самі почали палити місіс Колінз, ні?» «Ні. Звісно ж, ні», – відповіла вона із гідністю. Його посмішка зникла, але натомість на обличчі з'явився здивований вираз. Він додав... Якщо подумати, то я не знав, що ваш єдиний квартирант, містер Девіс, палить. Вперше про це чую. Я завжди думав, він утримується від паління. «Він дійсно», – сказала вона чистим дзвінким голосним голосом. «Він дійсно не палить!» Комірник почухав потилицю. «Тоді, якщо не палить він...» «І не палите ви? Хто іще є у цьому будинку, окрім вас?» Вона не відповіла. Їй не потрібно було цього робити. Вона просто повернулася і пильно подивилася на двох чоловіків далі за прилавком. Вони вловлювали кожнісіньке її слово. Тепер же вони дивилися на неї у відповідь. Точнісінько так само пильно. Близько хвилини тривала ця безсловесна дуель поглядів. А потім, перезирнувшись один із одним, двоє чоловіків разом вийшли із крамниці і кинулися геть. За декілька миттєвостей вдалині вона почула звук, який прагнула почути. Це був свисток. «Поліцейський свисток!» Місіс Колінс спокійно чекала, доки продавець запакує її покупки. По ускрамницю тротуаром прогупотіли важкі кроки, але вона не озирнулася. Коли вона вийшла за хвилину чи дві ускрамниці, чиясь важка рука лягла їй на плече то стояв один із тих двох чоловіків, які щойно вийшли із магазину. «Краще зачекайте тут, доки все не закінчиться», – сказав він. «Не повертайтеся туди. Ви можете постраждати, місіс Колінс». Виявляється, він знав і її ім'я, і знав, де вона живе. Вона не відповіла йому. Він, мабуть, детектив, а вона ж присягалася не розкривати рота і не казати нічого жодному із них. Обітниця є обітниця. Саме це відрізняє тебе від убивць та злочинців. Ти дотримуєшся слова, яке даєш. Навіть, навіть якщо даєш його вбивці». Перевдягнений поліцейський покликав на вулицю і передав її йому. Наглянь, аби вона лишалася тут наступні декілька хвилин, гаразд? Там за рогом можуть бути проблеми. Вона глянула туди і побачила, що на розі вулиці зібралися якісь чоловіки. Вони поводилися дивно. Рухалися один по одному в притул до стіни. Рухалися вперед, напівзігнувшись, ніби готуючись до стрибка. Поліцейський, який із нею розмовляв, швидко, але безгучно крокуючи, приєднався до них. Знову в пролунав свист. Здалеку здавалося, що він долинає із сусідньої вулиці, за її будинком. Та, схоже, це був умовний сигнал, тому що чоловіки, які зібралися групою, раптом усі підібралися і в одну мить кинулися за ріг та зникли. Місіс Колінс спробувала вирватися від крамаря, намагаючись повернутися до своєї домівки та виконати обітницю. «Відпустіть мене додому, і я обіцяла!» «Ви примушуєте мене порушити присягу!» «Ви чули, що сказали поліцейські! Вам краще зачекати!» Раптом з-за долинув постріл. І ще ніколи за своє довге життя місіс Колінз не чула пострілів, але негайно впізнала. Він був не дуже голосним, дещо голоснішим за удар батога. Він був навіть дещо голоснішим за одну із тих гігантських пітарт, яку хлопчаки запускають на День Незалежності, але сплутати його із чимось іншим було неможливо. Цей постріл теж пролунав як сигнал. Зачувши його, Крамар ослабив свої обійми, і місіс Колінс, звиваючись та вириваючись, змогла звільнитися і рушила тротуаром геть. Він був огрядний і повний, зробив декілька нерішучих кроків за нею, а потім махнув рукою. Він не хотів підходити надто близько до лінії вогню, остерігаючись за власне життя. Другий постріл пролунав перша, ніж вона дійшла дорогу у відповідь на перший. Вона завернула за ріг. І кинулася наступною вулицею, знайомою вулицею, яка вела до її будинку. Ось будівля попереду. Вона окутана легеньким димком, немов знову розпалено піч, і дим стелиться землею. По обидва боки вулиці, ховаючись попід стінами та у тіні живоплоту, тулилися чоловіки. Втім... Вона пробігла повз них, перша, ніж вони помітили. Позаду неї раптом запалала приголомшена тиша, а тоді пролунав голос. «Припинити вогонь! Заберіть її! Заберіть! Її ж уб'ють!» Та вона бігла далі, не звертаючи на це уваги. Їй лишалося пройти іще трішки, буквально декілька кроків. Вона не бігала так швидко і так довго від самого дитинства, але обіцянка, яку вона дала на святому письмі, була обіцянкою. Вона присягалася, що негайно повернеться. Повернеться негайно. Жодні пістолети, кулі та усі поліцейські світу не могли б завадити їй виконати свою обітницю. Пролунав іще один постріл. До її подиву він пролунав із її власного будинку попереду, а не позаду. Щось вдарило їй у плече, вжалило немов бджола. Вона спіткнулася і впала. Зовсім не біль від рани. А саме падіння засмутило її. Адже вона уже не у тому віці, аби падати на вулиці перед усіма. «Що ж люди подумають?» – майнула у голові. Позадний знову пролунав той самий голос, який вона чула раніше. Цього разу він люто заревів. «Тріляйте! Тріляйте на ураження! Жодної пощади!» А далі... Пролунало стільки пострілів водночас, що вона уже не змогла їх рахувати і не могла розрізнити. Вона лишилася лежати, як і впала. Її погляд був спрямований на власний будинок попереду. Двері повільно відчинилися, але звідти ніхто не вийшов. Вони просто так і залишилися розчахнутими, аж до самого низу де зачинитись їм, заважала чиясь простягнута рука. Вона розтислася, і з нею випав револьвер. Постріли припинилися. Знову запанувала тиша. До неї підбігли якісь чоловіки і схилилися над нею. Вона глянула на них і невпевнено сказала, «Будь ласка, проведіть мене до будинку». Він трохи попереду. Я присягалася, що негайно повернувся і маю свою обіцянку виконати. Вони обережно підняли її та занесли всередину. Біля самого входу якась кубка була накрита великим шматком брезантової тканини. Вочевидь, щоб вона цього жаху не бачила. Однак вона і так знала, що це. Вона прошепотіла їм покладіть мене на диван у вітальні. Потім, коли вони зробили це, вона жестом попросила їх підійти ближче. Вони нахилилися, аби розчути її. Містер Девіс, унизу, у підвалі. Просто на тим місцем, де стоїть ліжко. Вам доведеться взяти лопату. «Будь ласка, зробіть це негайно. Не дозволяйте йому лишатися там, у цьому місці. Це неправильно». Пролунав похмурий і тихий наказ, і вона почула, як декілька із них спустилися сходами до льоху. Вона заплющила очі і задоволено зітхнула. «Принаймні, тепер він не буде лишатися там». Підійшов лікар і оглянув рану на плечі. «О, з вами усе буде гаразд», – сказав він. «Просто неприємна подряпина». Він наклав пов'язку і наказав їй спробувати відпочити. Незважаючи на присутність навколо чужих людей, та гомінг голосів, вона почала засинати та раптом стрепенулася. Голоси із підвалу поверталися. Ось вони залунали у коридорі. Один зазирнув всередину вітельні і з розгубленим виглядом промовив, звертаючись до капітана детективів. «Сер, там нікого немає. Закопано лише собаку. У нього череп прострощений». «Пропустіть мене! Пропустіть!» – почувся чийсь віддалено знайомий голос. У двері увійшов містер Девіс. Він міцно стискав під рукою пакунок у формі книги і тримав її так, ніби це була надзвичайно цінна річ. На його щоках виблискував сріблястий вилиск, ніби він не голився декілька днів. Він злякано розвернувся у вітальній, побачив її і швидко підійшов. «Слава Богу! Місіс Колінс, що сталося? Що тут сталося? Усі ці люди? І... і я чув постріли!» Її губи врухнулися. «Він не... Отже, ви дійсно пішли, як він і сказав. Що? А ну так... Я вирушив іще вчора вранці до світанку. Цілу ніч дуже кепско спав. Нервував. Хотів бути певним, що потраплю вчасно, і це перше видання, він ніжно стиснув том під рукою, не купить хтось просто у мене перед носом. «Я пішов, навіть не дочекавшись гарячої води для гоління. Я написав вам невеличку записку, аби ви знали, де я і що сталося. Але мої руки так заніміли, що я ледь міг тримати олівець». Він помовчав, а тоді додав. «Знаєте, того ранку взагалі було багато дивного. У мене була запалена піч у кімнаті». «Мабуть, це зробив я сам, і ще ледь прокинувшись, а потім забув. Я негайно загасив її, пригадавши того, що мало не сталося напередодні. А перед тим, як прокинутися, мені наснилося, ніби я чув, як поруч з кімнатою скавулить маленький пес». Вона повернула приголомшене обличчя до капітана детективів і видихнула. «Отже...» Це усе була правда, промовила вона із каяттям. Все, що він мені казав, було правдою, і я. Капітан заспокійливо поклав їй руку на плече і промовив. Не переймайтеся, місіс Колінс, не беріть близько до серця. Таке буває. Навіть коли вбивця каже правду, йому все одно ніхто не йме. Корнеул ВУЛРіч під псевдонімом Уільям Айріш Чоловік на горі Читав Руслан Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал.